I september blir den 24-årige göteborgaren Ingemar Johansson Europamästare i Tungviks I trettonde ronden slår han ut italienaren Franco Cavicchi. Hallå Bologna och Ingemar Johansson. Hallå? Hallå, ja. Ja, det är radiotjänstdagen Seko som bara vill säga grattis. Tack så mycket. Hörru, du, du, känns det nu så här dagen efter då? Ja, det känns det. i har ju i musklerna för men annars är det bara på av tidningsreferaten att döma så fick du ganska så obehagliga slag mot mjurarna och ryggpartiet där. Hur kände du inte av det? Jo, det är just det som tog och hörde då. Och så på Ränse-sidan. Fanns det någon kritisk punkt på matchen igår, hör du? Eh, som del? Ja. Eh, knappast. Jag, jag bokste öppna undan för undan, alltså jag... Bättre konditionen, för undan som matchen fortskrev. ja och humöret blev lite bättre när du såg att chanserna till en blotta ökades. Ja, jag vet det. Men du, det var inte så mycket att vifta på. Var du verkligen lugn och tänkte, jag väntar, jag väntar, jag väntar. Det kommer. Det... Ja, jag visste ju inte. Det var första gången jag bostade femton om du. Så att jag visste inte hur den här jag vågade ta. Tre minuter. Du förstår att här så säger Harry Persson här hemma att... Grabben skulle nog sticka till staterna För där är det mycket kosing att hämta Vad säger de där? det då? Ja, jag vet inte om man kan hålla med om det Jag tror eh, nog det är mer pengar att göra för med Europa just nu Och sen menar du att man ska vara lite grann försiktig nu? Du kommer inte att bli för djärv? Eh, det kommer naturligtvis inte bli Jag kommer inte att benäka någon Kvalificerad motståndare typiska. Men... Eh, Samtidigt så tror jag att jag ska vänta med Amerika tills jag blir något mer galvat. Mera boxning. Amerikanen Rocky Marciano, tungviktsvärldsmästare under åren 1952-55, drar sig i april obesegrad tillbaka efter 49 proffsmatcher. Den 21-årige Floyd Patterson övertar VM-titeln efter knockout-seger i femte ronden över den mer än dubbelt så gamle Archie Moore. 1956 byts många ringar. Det är inte bara Grace Kelly som hittar sin prins. Vår egen primadonna absoluta Sara Leander hittar sin, Arne Hylfers. Och i Florens gifter sig blonda yppiga Anita Ekberg med Anthony stil och hennes järvt urringade brudklänning väcker ett enormt uppseende. Och sexsymbolen, filmgudinnan Marilyn Monroe hittar sin man, dramatiken Arthur Miller.